А незабаром і відповідь надійшла. Спочатку з редакції, а потім лист од її матері. В тому листі всі слова розпливлися від пекучих материнських сліз. Коли мене облягала невимовна скорбота, вирушав я зі свого села сюди, на те місце, де був поранений, де загинула моя рятівниця. І надумався я позначити якось цю місцину. Спочатку посадив верби і осокори, та згодом у цьому виболку разом з добрими людьми викопав криницю. Вода тут неглибоко, самі, мабуть, бачили. Тож і забило джерело, зануртувалася на криниця. Одного разу навесні, саме непередодні Дня Перемоги, Приїхала в наш край з Рязанщини мати Катрусі, старенька і сила. Одна вона на світі залишилася. Чоловік, загинув, що в 41-му під Москвою син під Сталінградом, ще розповідала мати, що був у Каті наречений та забрала проклята війна. Десь аж на віслі наклав він головою. Ось так і розпарувала наречених смерть. Згарьована осиротіла мати, привезла з собою приїждж рязанської землі і маленьке деревце-горобини. І посадили ми ту коло колокатрусеної криниці. Бачите, яка виросла красуня. Навесні цвіте вона білим, снотливим квітом, а восени стигне червоними ягодами, ніби журиться за своєю землячкою. Щоб не пламеніти горобині самотою, посадив я поблизу неї нашу українську калину. Так і шумлять вони під небом у парі, вбираючись червоними кетягами восени. Сивоголовий чоловік повільно підвівся, тамуючи хвилювання, набрав кухликом води з відерця і довго спрагло пив, ніби намагався залити пекучий вогонь. Що пік у грудях Вересневий день звенів У високості сяйних небес Журно курвикали журавлі В їхньому бездонні Горобина стояла в кораловім намисті Піднесла пружні руки І поруч шили червоними кетягами калина В лагідному промінні осіннього сонця А в криниці Світилося блакитне чисте небо, Таке яснодзвонне і ніжне, Як небо Росії, Таке ласкаве і полюсткове, Як голубі очі катрусі. Батько Євгенії Мірошниченко присвячує. Він забіг на хвилинку, щоб попрощатися. Ворожі гармати били за містом, і останні знекровлені полки відступали на схід. Скорботний осінній вечір горів багряно над містом. І не добереш від чого, від палаючого заходу сонця, а чи від пожежі війни, що напівсвіту вкрива небо. Обняв на прощання дружину, пригорнув до серця маленьку дочку. Прощайте, мої рідні, бережи доньку Люба. Кинув на останку прибитій горем дружині лейтенант і подався наздоганяти свій полк. Я повернусь, гукнув він і помахав здалеку рукою. Дружина ще довго стояла за ворітьми з маленькою дівчинкою, і пекучі сльози текли по її щоках. Мале дівча схлипувало, впрохувало матір. Не плачте, мамо, татко вернеться. Ви чули, як гука він з дороги. Сонце зайшло, тільки ще криваво палахкотіло небо в тій стороні, звідки прийшла до них страшна війна. Ми тут сніги над Волгою, вже друга воєнна зима вихорить вогненною метелицею, замітає окоплі траншеї і мертве поле бою, на якому ще зовсім недавно лютувала шалена битва. На якусь годину. Випала передишка. Поряділа рота залягла в окопах, готова кожної миті відбити нову атаку гітлерівців. Лізуть вони, немов сатанілі, на Сталінград. Вкривають біле поле трупами. Вперто атакують мужніх оборонців, які не думають відступати. «За Волгою нам місця немає», – уже вкотре повторює своїм солдатам слова присяги лейтенант. Будемо битись до останнього І ляжемо кістьми ось тут По цей бік Волги Лютували метелице над Волгою Скаженіли вітри Та ось із сніжної каламуті З'явилися чорні силуети фашистських танків І озвалась земля різним клекотом бою Вдарили наші бронебійки Полетіли гранати під гусениці Хляскали пляшки з запалювальною рідиною яка горіла рудоватим полум'ям, згризала німецьке залізо. Лейтенант вискочив з окопу і повів своїх солдатів в контратаку. Вони бігли крізь білу заметіль, крізь вогняну хуртечу і падали на сніги, востаннє обнімаючи землю, на якій обривалася їхня життєва путь. Щось сікнуло лейтенанта в груди, і він упав навзнак – і стала земля дибки, і понесли його кудись, білі коні, в чорний потайбічний світ. Він прийшов до пам'яті в польовому госпіталі. Тіло було пропасниця, хоч всередині пекло. Сонце сліпуче палило сніги, та вони не танули. Люта зима влатарювала за Волгою. Тільки через три дні після операції він опритомнів. Побачив над собою схилене обличчя лікарки в очах у немолодої жінки туга. Скільки вона бачила ось таких зранених, пошматованих ворожим залізом солдатів, багатьом допомогла здолати смерть, але не раз була й безсила. Невже й зараз вона не врятує цього русявого синьокого лейтенанта з України? коли вже тільки в нього одна рана, а ту і груди прострелені, і нога потрощена, і відірвана рука. Ворожий снаряд розірвався поруч. Просто дивно, як він ще живе. Уночі йому стало зовсім погано. Спочатку довго марив, говорив щось про дружину і дочку. Санітарка слухала і мовчки витирала сльози. а Потім здогадалася, ні, мабуть, таки не Марек бідолашний, хоче щось сказати їй. Припала до нього, слухала серцем. Що ти хочеш, голуби мій? Дружина у мене на Україні і дочка. Коли визволять місто наше.